گران و مخترم آرگن کو دا مولانا علی اکاتلیس سید دا دور ای تفسیر قرآن چپا مدرسا دا دور قرآن کالو خان کی پسندوی ورچیں گی شیره بدی دا ملاودو سنت کیسر ایر سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دیمین چور جانگی آرار صوابی پا پایدر انوارشیر توحیدی نمبر زیر او چې چتا ته به آرام زه راغ نلته به خلاص سر ستر تکی خود څنګه به ولګول آرام وکاو ایران نا یا وف درغه وی مونږه خلیفې د مؤمنانو ګورو امیل المؤمنین ګورو ا چا ورته دته موږ تا تاسو چې لولې بنگلې بی نه نه بنگلې نشته رې ا بچ ته سارا کې ګورځو ستر ته به لټه یا به څنګه پرتی آرام وکړو دا چې خلیفګانو فا اوو چې خلیفہ شه بادشاہی انو چې سره ته کیږي نو درته نظر آګه په کوم باندې کوي ظلم او زیاته ماو نیکانم پک راشي خوم پکې وي چې نه کارو کې نغم خو مونږ دغې خو قوال بیان کوو خو چې بادي نبه دواله بیان کوو نه خلیفہ غانو غداسي چې پروا به نه ساتل اوو چې ملک بتول باندی ا دغه زه ته باندې زه واغه زه ته باندې دي نهولی چې تهسم کار خو نهي که نه چې چاسم کار کووغزم کې راي دي او اوس یاره د رمځان خالو سائ نرکونه داسې وکې نخه کار دی په کارون دغېري چې کم خ کار و نومونږ د هغې قوواو پې کوي چې داخلې نه چې را سر زله مو زیاتې نهوي داررن کې د نرکو د نور زلم زیاتي دا دباتشا او د خلیفه او دا مشران د ملک د دا داغی فرض دی چرا احیط تکم زد که تکلیفی اقیط زرر رسی گی نا داغین اقا زرر رسان سیزون اقاو منکی او داغین بی بچ کی دکا مشر ورتوی د ملک نا خلیف منصور باچار اقل لري آیا خواب لخوا خلق شدی یا زمیدار خونتا ساده جامو کې یا زمیدار دی بادشار تا ویستر و یبردنم خلقت تنگ دی ادقله په کور کې مخلق په غضب بخته کلی خلکه تنگ لري او خپلوا باچا احرام کې انو سویل شینا چاغه تل اسوا چی نه پولیس توی داسړون سه او بارې بوزه وی وجن نه چې باچا فارغ شه د کارنه حج دا کارونو نه بارو اتل نو دی یو نیو د زمیدارېونی و, دا زمیدار اونی و نو با چوی او وی وجنه کتلیکای وزیر وی میوجنه میوجنه غریب صړیری نو اقا خنده په خنده شو امام زید العابدین آ په خنده شو نو وی داود خندل ولی وی داو می خندل په دې چې الله ربنده دولی ونی مخرکولی یې یو ونی وی چې وی وجنه بل له ونی وی چې می وجنه نو د مارکس تاسو په لاس کې ا دای ا تیوری و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله یتعم موجله بچاو یرا پریز سره لیونه پری درو پری دجی دازوخه د بچهان نه سرګ نه سوځی دی ښا ناسه مقامخ سرګې پر او خبره به وته وکړل اخو چې خالی نه بیا چته سویل شي اخې غلاو کی غلشي بیا سویل شي بیا غږ نشه کوله اجه ته بیا خبره کولی شي چې برا خبرو کې رایت خبرو ومن يريد أسوكي راد لري سواب الدنيا دبالي ردنيا نوتهي منا نوربك منغا تراغينا ومن يريد أسوكي رادوكي سواب الآخرت دبالي داخرت نوتهي منا نوربك منغا تداغينا وسنجز الشاكرين عزيات بدلور کو شكر قداروتا وقعين من نبين أدري رو پیغمبران انا قاتلا وقعين جات کله دی مع او په ملګرتیا غې کې ربي او خدای خلکو ډیرو ودې خلک دا بیاې ممسسلام په ملګرتیا کې جنګېلی په ماوهو په نو شوغې لما د داغ سرنا ساب چې ریدید ودي تهفی سبيیل الله په دندله کې ماوفو او نو کم زور شوي په ب قتلې نهبيیم په شید کولو دامبیو کی پیغمبرش یت چر و د گنشین د کمزورشه میدان د پریز نه و ما وه و ما استکانو انو دی خ پیمانه شوی یا نه ش اندی شوی یا نو دی, دی مرتد شوی والله خدای پاک یحب الصابرین و خیسبر کونکی و ما کان قولهم انو وینردی الا ان قالو غ دا چېې بدي ر نه اره به زمونګه غره نه بخنوو کې منږ تا و به نه دګونهونه زمونږه طراف نه د زیاتې امر نه ینیفی امرې دین نه په کار د دی زمونکې اللهدن کار کې زمونږ نه کمې شوي زیاتې شو ماسی را ته وکي ثبد او کللا کې قدم منه زمونګه وانصرنا او امدادو کی زمانگا علی القوم الكافرین فقوم کافر باندی فاتاهم اللہو فشور قیتا اللہ سواب الدنیا بلی دنیا وحسن سواب او خیست بلی دا اخرت واللہ خود اے پاک یحب الموسینین وخینی فکون کی یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو انتو تیو الذین آمنو کچر تاسو تا بجارو که دا کسانو کفرو چه کافران دی یہودو یا منافقین یارودو کم وابلی تاسو علی آقابکم وپندخپلو باندی وطنقلبو وشیب تاسو خاسرین تا وانیان بلی اللہ و بلکی دغا اللہ مولاکم دوست تاسره و هوا دغا اللہ خیر الناصرین غریم داد کون کری سنلقی زرده چوابچو فی قلوب اللذین پزنو دا کسانو کی کفرو چکا فران دی ار رعبا یرا اللی یلقبا ولی یرواشم ولی بما ما پسو دا غی اشرکو باللہ چی دی شرک کرده دا اللہ سر شرکی اللہ سر کرده مشرکو دا دلدر دل دل پوکده او دی انسان که چی یر رازین دا پس رازی دی شرک پوجبانده ګر چې ستا عقیده توحید نه او ستا عقیده غیر الله و نو ته به یریګې کله وې پلانیشو یا علما اثر چې خواګه جذره ون نه پنهن اپروز نه دی ټوکي نه د ارسنو بیا یریګې پهلمنه یریګې د سفر نه یریګې د پیرنه یریګې د ارسنو اكنه عقیده ر درسته اخلات قران سره د مينې ته بیا د اسلام نشی یریده طالب الله استقامت او در ادر مشرک الله د ډېر ډېر پګدې ما ده اعظم مخلوقاتو لم ينزل کنه در علی گله به په عبادت د به به عبوديته په عبادت د باندې سلطانه څوک سم دلیل او داغه عبودیت په بندګی الله سره دلیل ندر علی کلو او ته عبادت کې رحمت کوي وما وهم النار وزير ديور دي وبيس تادير ناكار دي مسو الظالمين زيد ظالمانو ولقد صدقكم الله يقنا رشتين كل تاس تالله واده وادهو وادخ فلا دا نصرت وادهو واداد نصرت واداد امداد اذا ته السونو فكم وخيج تاس وجلدي دي بإذن هی الله حتی تردی پوری ازا فشلتم کلاچه کمزوریو کلتاسو بوزدلیو کلتاسو فشلتم یا کمزوریو کلتاسو و تنازاتم او جگلو کلتاسو فی الامری پا کارخ پلکی یعنی پا امر دا میرکی پا حکم دا میرکی و اصویتم او خلافکتاسو من بعد ما پس دا غینا اراکم چا منتاسو تا اخو ما آسو تحبون ما اغ غلبا دو دشمن تحبون تاسو قخولا او خازین دارنگ امام قرطو دی دا دین امورات اقلی تحبون اغ غلبا دو دشمن تاسو قخولا او تاسو پا اغیتا مینه کیوئے ملکم بازی پا تاسو کی من آسو کو یورید چې را دې کولا د ژوند دنیا و منکم بای پتاسکي من آسو کو یریدل اخرت چې را دې کول د اخرت څه مطلب تاسو کې داز چې مال قنیمت را غوندو او غي په شوارلو او باز داز چې غي د اخرت طلبګار چې پرې زوی سړیا خدامیر خبر هم نهي ثم بیا تاسو یې د کفار نووالو له ثم صرفکم الوم بیا تاسو یې د کفار نووالو له ليبتليكم لدير باچوس می تاسو امتحان در بند راوست ولا قد عفا عنكم يقينا ما في كل تاسوتا تصلي على پیغمبر تو ور کوي ولا قد عفا عنكم قسم دي چې مافي کل تاسوتا ذاك الله لقد رو تو قسم سرا صحابه او تصلي په چی پیغمبر ستاد ملگرن کس ننفسی بشیوی ستاد دا ملگرن دامیر د پشیوی خوورا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ قَسَمْ نَيْجِ مَا فِي مَا فِي مَا کَلِرَ تَاسُ وَتَاو تَاسُ رِمَا مَا فِي دَلْ کَلِرَ او دی پسی آیاتو گو ره یا سل پینز پینز پینز پینزو سو گو ره سل پینز پینزو ایک سو پچپن ندیکیم ان الذين تولوا منكم يوم التقل جمعان دیکه وی ولا قد عفا الله عنهم ولقد عفا الله عنهم قسم دې چې مافي کړد الله دې تا الله قسم سره وی ما صحابه کرام ته مافي کړدا صحابه کرامو الله وی ما माफ دي بس ته قران فیصله ده نور ته پکې نه کی او اسکو کتاب پیش کړي چی فلانی کی پلانې کتاب کړه أغلي دې او پلانې کتاب کړه أغلي نه کتاب له اعتبار نشتا له کتاب په کتابونو کې أغد خوده کتاب دی نه چې فیصله غوکننده والو کتابونو سمجاله شته نشته د دنیوي کتابونو سمجاله شته بس د الله فیصله دا ولقد عفى عنکم قسم دې چې معافی کړل د ماتاسو تا أو دلتموي ولقد عفل الله عنهم قسم ديك ما ما فيه ورقل رديتا أو بياه ورقسي يوصل يوكمش بتوقو رأيك أنا نالتو كي سوي آلتا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فزا غليظ القلب لن من حولك شعف عنهم واستغفر لهم فعفو عنهم ما فی کا و ما فی دیتاو کا فعفو عنهم ما فی ورکا دیتا وزیر صحابی اکرام بارکی لگون تایتو نرالو یوزی برنبی صفائی کو بھی ابل دین نکی گی لیکن سبق دیرو وقت زو صورت توبہ گو رہی علت کی ہوئی صحابی اکرام اللہ صفائی بیانی صورت توبہ سلم ایتو گو آیت نمبر 100 نغې سوی <صوت> الله د صحابه کرامو او چتواله بیانې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان ورضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنته تجری تحتها الانهار خالدین فيها ابدا ذلك الفوز لزویم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار دی دی انصار دی اللہ ایران دی دروان دونا داولنونا مهاجرین دي وانصار دی چتاب دائی کل را د پیغمبر پخی ترکی نسی شویری و رضی اللہ عنوام و رضوانو و رضا دا اللہ دینا رزاشد اللہ ردینا او دیب رزاید اللہنا اللہ, اللہ و زمان راضی دی او زبط راضیم رسولت البقرہ گو رہی دوی مسیح پارا سورت البقرہ یو سلو تنیانی سیدو گو رہی سورت البقرہ دوی مسیح پاری لنبانی مخت دوی مسیح پاری لنبانی آیتونا ایت ایک سو ترین آلیس وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَتًا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَتًا دارنگی گرزولیه تاسو یو طولی غورا وَتاسو اللہوی ما یو طولی غورا گرزولیه وَسَتًا یو طولی غورا یو طولی بہتر نچه اللہ چاہتے بہتر او صورت آل امرانو یو سل لسمه ایتو گو رئی ایک سو دس تیر شو ایک سو دس آیت کنتم خیر لناسی تعمرونا بالمعروفی و عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت لناسی اللوی تاسو یو غر طولیه یو غر امتیه نکه الله چا تغور و ناغم بیا مذل کړي شي اغم بیا مستحق د لعن او تعن جوړي دي شي دارنګي سورۃ البقره سورۃ البقره اوله سی পারা یا سلام ها و در شمعیت ګورای ناغي کوي سورۃ 137 ایت ورغورای فاین امنو بمثل ما امنتم به فقد هتدو فاین امنو بمثل ما امنتم به فقد هتدو پس کچردی منافقین ایمان راولې په شان دا صحابه کرامو یقینا العربه مندلوه واه ایمان معیار ګرځول لري چې داس ایمان نولې دارنګې وما سيارا سوره المائده يوصلنهم يتغور اخر سوره المائده وما سيارا ايه 19 اخر ايه يتغور ده سوره المائده التوي قال الله هاذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات تجری من تاتی الانهارو خالدین فیا ابدا رضی اللہ عنهم و رضو عنہو رضی اللہ عنهم و رضو عنہو رضای شرد دي اللہ دا دینا او دیبر زید اللہ نا اللہ و زت رازی ما و خلک تاسو تمرازش شئی اللہ و زت رازیم زتی دا ستې مقشاله شې او سورت الانفال نهم سپارا سورت الانفال ا سلورم ایت ګورې نال تکيوي الانفال نهم سپارا ایت سلورم اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم المؤمنون حقا وفسرني د مخاطب تہ نہ صحابه کرام اولائک هم المؤمنون حقا دا صحابه کرام مؤمن اندې پریشتنه باندې وک مؤمنان ګورئ نو دا مؤمنان دي چې دا صفات اچا کی وی علی دا مؤمنان دي دا رنگه سوره الفتح ګورئ سوره فتح شپږشتمه سی পারা سور فتح ات لسم ایتو گو رے کی ہوئی صحاب اکرام صفائی قرآن کریم جا کم نن اغذ کرکی سور فتح آیتو اتار کی ہوئی سور محمد پسی سورت دی نو آیت ات لسم کی ہوئی لقد قد الله عن المامين ع با او نك الشجرتي لاقد ر الله عن المؤمنين ا بايع او نك الشجرتي قسمد چېرا شويد الله د ممنانونهكممننو ع با او نك تع الشجرتيغقع چېبيعق تااسه دغون اللاندي تاثر دا غون الان دی بیعاتی اکو علی دا آغ کسانون رازی شوی ما چاہیتو ای صحابه کرام او دی پسی صورتو گو رہی صورتو الحشرو گو رہی اتشت مصفارا صورتو الحشر نهم لسم آیتو گو رہی التسوئی ناو دس آیتو صورتو الحشر اتشت مصفارا ناغی کیو رہی تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم والعجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوسرون على أنفسهم والأوكان بهم خصاصة مداسوخة يوب الباندق فالزان فى يوبالي غوره نگانو بالبعد زان نغوره نگانو ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون نور پسی آیت کیوی لسم کی, کی وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ عَرَبَّنَا فِرْلَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي في غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَأُوفَ الرَّحِيمِ سبو او اے رَبَّنَا اے خدایا اے رب زمانگ اغفر لنا بخناو كمانتا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان او زمان آخرونتا چترشودي زماننا في إيمان باندي اللاغينا سکميشوين اللا ما فيوتوكي ولا تجعل في قلوبنا غلن او اللا مگرزي پزون زمانكي كنا بغز للذين آمنوا آقا سانو تا چی ایمان را ولده و بغض حسد و سرم ساتا منتا اللہ تعلیم را کئی چه دا دعا وارئے چه اللہ زمون زنو کئی بغض و حسد و صحابه کرام و پیدا کئی او سورت النساو ګورئ رئی نالتا کم وئی سورت النسا یو سلو پینل سم 115 سوره النساء انอัลتم داس کرکئی مومنان غی منګتا صحابه کرام و من یشاق قیر رسولا من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبيل المؤمنین وله مات وللا ونسلیه جهنم ویتبع غیر سبيل المؤمنین او تعبد داره کې سیواد لارې د مؤمنانو داږي کې مؤمنانو مرصوب دي سیوا کرام سیواد مؤمنانو دلاره نه د صحابو دلار نه بل لار لټي علاوه و یا به له جهنم ته داخل کو کنا من سوء اعتقاد د انکار اعتقاد او ذم وسوء الامال او د انکار اعمالنا ایمان بزاوي من سویل اعتقادي او من سویلمال ناکار راقیېدي د ش او ناکاره عامال غین پا کو ز کې ز کیم تسک ن په کې ردي ولی کتاب او خی بدي مطلب باندې به پکې وال متا او هدي دا تلور و اینکانو اگر چودی من قبلو مخکر دینا لفیز العالم مبیل و گمراه اخکارا کی اولا ما ثابت کم سوال په جنگ یو کې څنګه سنگ شکس راگی نداغی جواب اولا ما ثابت هر احر کلاچو رسید تاستا مصیبتن مصیبت قدا صابتم نتا یقینا رسولو تاستو مثلی ها پشان داغی دیت جملا موتر زوی تاسو رسول په شان داغي قلتم دې تعزو ان هاذا کم زين راغدا دا دا شیکس د مصیبت کم زين راغی قوله پیغمبر او ودا من عند انفسکم دو وجید نفس نستات نری چې د امیر خلاف تعزو کا دا عارضی شکست راغی ان الله بشکال الله خلاق كل شی قدیر پس باندې طاقت لرونکې دې تسری پیغمبر تا او ما صاحبکم چورسید تاستایو ملتق الجمان فارز بانیچی وزیشوی دوار دلی و بی اذن اللہ و ازا فا حکم دار اللہ و لی علم المومنین او دیر پا چخکارک اللہ مومنان و لی علم اللذین او دیر پا چخکارک اللہ کسان نافقو چمنافقان دی منافقان دی دا غی منافقت خارتی و قیل لهم اوی رشدی تا تاالا وراشه قاتلوه او جنگی که فی الله اللہ و دین دا اللہ که یا دفاؤ که دفاؤ که راشی جنگ که دشمن دا اللہ سرا او که جنگ نشه کولی اوی دفاؤ نکم از کم دفاؤ که امام قرطبی دے اہد دلانیوی ایک کس سرو سوادانا زمنگ در اڈیرہ که صابو ورتوی که جنگ نشه کولی سر یو ثواب ده نه نو زمون غډل خوډل کې کنازه مون سره درګه شاد او درګه خیر ده ا مون اعتثی کنا د مخامخ دشمن نه نه دي د ټول مملک د غزوتاري وروستو لاری ا لك دغه غزوت وروستو کیږي ا کنا او کلا کې راغی د ټول مخک بروان او اول په پيزور زمه ا بیا بتاس صحاب کرام مخک اونګي او ته کم از کم لا خوشاله کنا تا ته خوراښ یې کاندې میدان ته یې څړو ورننو تی په کورونو اوی ده یا دفو کې کم اس کم ده په خو کې نکه سوې قالو یقین له علمو کچره پې دې منګا ګورا عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه ولوندو ا ولوندو قریبو جنگی قاصیادہ نبی صلی الله علیه وسلم دوی مال زمیدان تو دو صحاب اکرام ای تو ایمال جاندارا صحاب اکرام ته فرمایی تو جاند سکی تا خلوندی سکول نشی و ایمال تا پترشی سکول نشم خوچی زا دا ملگر مینسکی او درگم نیوتن خو بڑیر خکاری کنم دل خوال دیرکم کن کسن شمکور داسی اوخا مازورا و پسترگ باندی لوندو خو جهات تا جنگ قاسی تا اوې معظم سره بوځې اسنه شم کولای خو چې تاسو سر ذول عالم نو تاسو دنه خپل ګډيري کنه ګنو په بخکار وکړه دا سي ارزو تمنا و الله وې منافقین ته و وره اغه سوې قال او يا ايله نعلم کچره پوي دی منګه په جنگ باندې لا تبعناكم نو خامخمو مغه تا به دړي کړه وستا سو منګه په جنگ باندې پوي من منګ بجنګ دشمن سره کول ونه منګ پجنګ نه پوی غنو منګ څه چاله را دي دمو معنا لاو نه لمو کچره پر دې منګا ته تعالی ان پجنګ باندې که منګا تاسو پوی دی لتبانا اکرم منګ با تاسو تابه داري کول و تاسو پنيز باندې منګ پجنګ نه پویو کنه من ګرایو دا زمون غراي نه د منلې نو دا گویا کې دا زمون تاسو په جنگ نه پوي دا او یادريم قالو وې دې لاو نه لامه کچره پوي دې مونږه کئ تعالان پنځ باندې مونږ پنځ باندې پوي دې لټبا نه کوم مونږ با جنگ کړو خامخا او موږ جهاد کړو تریکارا نه نپوی گومنگا اللہ بیخا دمرد نقصان خبر اکرا هم دیل کفر کفر تا یوم ایزن فدارز بانی اقربونی زیو من ام فدیکی لیل ایمان دی ایمان الیل ایمان ایمان تا هم دیل کفر کفر تا دیل کفر دا الہ پا مانا در طرف تا لیل کوفری کوفر دا طرف نه یاو میزین پادا رز بانده یعنی کوفر تا یاو میزین پادا رز بانده اقربو دیر نزیو من هم پدی که لیل ایمان ایمان نا ایمان نا ورشتو داشت زانه بیارتکت ایمان نا چې کوفر تا زانوی سه چه منک نه جهد نا یا قولو نا ویدی بیا پایم پخلو خپلو ماسو لیسا فی قلوبهیم چه نو پسنو ده والله دی پاک عالم اپوی گی ما پاسو یکتمون چه پتی یه دی کسان قالو چوایقی لیخوانه ام پا بارد ملگر اخبالو کی وقادو اخفر ناس پاتی شوی دی لو اتواعونا کچری تابداری کلوی زمان ما قتلو دی بنو جلی شوی دا منافقین بوید یا سرهګه زمونږ د عالمګر میدان ته نه متلې مله شوې بڼو قوله پیغمبره پس پسمنه کې ان انفس ک معلومه وتا قوله زانن نمازګو ان پنتم صادقين ک چرتا سورشتنیه ولا تحسبن الذين قتلوا بانو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احیا ان عند ربهم يرزقون دی آیت کې خدای الله ورکه یې هغه چاته چې دا وی جهاد کې ارشیدان شو نغیل الله تعالی ورکه یې کتا صدا خیال مکوې چې دیګن یا بس انا الله غلل نعمتنا احقش علی اغبرک و تعظم واجدی مرشو او د دنیا نلل بازدار سلنل الله ونا ما سرهل و مقام و لا تحسن الذین او ګمان مکه پاکستان او قتلوا جوجلی شی فی سبيل الله ندا لاکي امواته اچن امرري دا مې چم لري نداسي ژوندري له کله دنیا الله وینا فضيلته یو بل احيا بلکه ژوندري تارو تازدي عند ربهم وقواكي درب وقواكي دربو اغي ژوندري او دا فعال مغیب کری چه تای فتنش داری آقا دید مقام اگه ولو ورکل رید <تصفح> عند رب بیهیم فقاک در رب یرزقون دی ورکولشی لدویم یو بل احیاء بل کیجون دیری دی, دی. <تصفح> عند رب بیهیم فقاک در فضیلت یرزقون دیل آرزق ورکولشی آلتا ولا رزق ورکی گی خوراک ولا ورکی گی آلتا کی فرحینا خشال شدی بما پاس بان لی آتاهم اللہ لادریم چو ورکی تا من فضلی اید میر بان اخوالنا سلو رم ویستبشرونا آخش علی کی باللزین آفا کسان بان لی لم يلحقو چه ندی او زیشوی بیم دی سرا من خلفیم رسنو د دینا ملگری لید دنیا کشتا شیدنشی بینیدی او زیشوی بینیدی واقعیم خوشالی کش دا ملگری با منگل رازی پا دی وجواندهی حیات دا شهدهو دا غی تعلقو دا برزخی زندگی سرده چه آقا برزخ کی دی او آقا مزی آنیمتونا اللا غی تورکی تو زک دی ایدلان دی امن کثیر اغلی کلیری د شهدا کلاغي دا عہد کې کسان شهیدان شل نو دغی برکت الله پاک او راونه فرمان او پیغمبر خبر کو چې دی خور دی دنیا نه رد خر دنیا نه لیکن ازه کې دی تا ارزاخ اخورا کونه دا اغدی ته میلاویږي په دیوې جو باندې نو حیات د شوادت او دغه تعلق د برزخی زندګي سره دی اگر دنیا د زندګي غو نه زندګي نه را چې داسې جون در او داسې خوراک ده او داسې عبادت ته او داسې ذکر استقاره دی اندغه نه دی الس خوراک او استقاره او هغه د کنادل چې کم دی هغه کې دی وی هغه په انجری هغه کې شکل د مارغانو دا هغه ول ورکړل شي چې هغه ته جسدي عنصري وي اسټقونت بدن چې هغه داسمه نه دی انو مکمل دا آخرت د جنت په شان ترې وک خو مکمل بدن وي بیا زګه خو چې کم نه ډې خوراک بکیو ته پروا نه ای هم بیا د خلې په شکل باندې بدلیږي نه حيات د شهداو هغه د هغه مرغان شنو چې جوړو دغې هغه جوړو شوی یعنی دا اسټقونت بدن هغه ورکړل شي وي او مازی کری که علتا که جنت که سیل کوي بیا خپل پرنجو غزینو تا اغیطوا پس رازی نا اللاوی بل احیاءن عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضره ویستبشیرون باللزین لم يلحقو بیم من خلفیم الله خوفا دا چنبی سیرا فدیبان دی ولام یا زنون آنب دی غمجنی او شهداؤ بارکی قریبا اتلس احادیسو دا چکم دنشتره د ح دشهده دا په خپل دغه سره غې ثابت آو دی, اللہ دا دا سر دی, دا دا دی او شوده دي الله مقام در جی هغې د وړي که نه مخقات س غواړی چې دا شید شفا دی او دا سره شهید د نخوا لید دغه در جرزانان او که د چاعاددي نټیک د قیمت چې کمون شپارت کوي دغ دا دنیاې دنیا س غواړی چې دا شید دی او دا, دا فلان دی دا ولیده او دا بزرگ دیو راشه موږ ته مرادونه وړو نا یا استبشرو نا واشال غدی من الله په احسان د الله سوره البقره کې د غایت مخ کې دا شو دا تر شو او فضلن امربانه سره وان الله بهشک الله لا یضيعون بذیک اجر المؤمنين بدر المؤمنن او الذين کسان استجابو تقبل کړه دې حکم لله ديا ولا والرسول في غنبر من بعد ما فزعنا الشعب هم القره جو رسيدي تكليف للذين كسان لباردا كسانو اسنوا يخناسكله دي منهم پديكي ها واكيا د حمرا الاسد اغيتا اشاره دا شي مدنيين تقريبا اتميل اخواري حمرا الاسد كره جو حد جم او شو نو صحاب کرام یو دې کې نه بل طرف دا ابو سفیان چې ایمان له نوره وړي سره خپل ملګرو سر یو خوانډه سره دی یو صديقانه استی دی یو ور سره نه استی دا ابو سفیان اقا پوهه یو دغه دې کوو صحابه کرام نه استی نه نا आवाज وکاو افیکم ابن قحافه افیکم ابن قحافه تاسو کی او بکر صدیق رضی اللہ نو اشتده نبیل سلام فرمائی اللہ تجیبو جواب ولمورکوئی بیوی آفیکم عمر ابن قطاب تاسو کی عمر رضی اللہ نو اغشتده نبیل سلام فرمائی اللہ تجیبو جواب ولمورکوئی جواب مورکوئی لیلہ وکام بیوی وَتَيْلَا تَجِيبُو جَوَابُ وَلَى مَوَرْ كَوَي <coughs> جواب وَلَى مَوَرْ كَوَي نو no, بیا ابو سفیان وازو کو افیق و محمد آیا اشتره پا تا سکی محمد دا پی محمد <coughs> اللہ پیغمبر تا سکی محمد پا تا سکی موجود ده نو آقی نبی الاسلام ایلَا تَجِيبُ جَوَابُ وَلَى مَوَرْ كَوَي نو no, ابو سفیان وی او اللہ اکبر او اللہ اکبر حبل بو حبل بو زندابات بیا وی محمد علی السلام اقا فدای ان محمدن قد مات اقا فدای لو کان احیا ان لاجابونا کچره پیغمبر جان دی نو مون ته جواب را کړهو پیغمبرو فدای قنیشت دی کنی جواب مونږ لرا کړهو او چې اوله هبل आवाज ولګو چې هبل بد زندہ باد نو نبی السلام وی وسول आवाज ورکړي ورکړي ولا وسواز ولي زکه ولا زم زم زسر خبره وا لیکن کله چې د الله پښانگی کوستایو چې هبل بد زندہ باد نو आवाज ولا وکړي او اخيري لنا الله لنا مولانا ولا مولا عليكم اللهم مولانا ولا مولا لكم الله زمنګ مددګار ده است او مددګار نشته دی او بیا فارشو ابو سفیان او لته راغله کیرا غسکسان اوس کسان مونږ کو خو واپس زور پته بس به بیغه مکوې نو حمر او الاسد ته اراده وکړه پاک پیغمبر خبر کو چابه دښمنل تروان دی ځان سره مرګري واخله او هغه مرګري والي چې هغه زخمیان دی نبی عليه الصلاه والسلام صحابه اوه صحابه او ازي یو میدان تبلت زهو کوم راغله لري صحابه کرام دانه وی چې د الله پیغمبران جهاد مو کو میدان کې و دو زخمیان شو لکای چې کمنن لاس نه او د چا غوت او دا چا تانديغه غوډه او دا چا خفق غوډه نه او دا الله پودین باندې مېنو د پیغمبر د صحبت پالل شو بس لا به کی دغې پواز باندې وي او هغه زخمي حالت کې بیا روان شو همراو الاسد تا او دا الله پیغمبر صحابه کرام مخ کې ان رسیدل کله چا ان تور رسیدل نو یو سره یې د ماشین را تو او اغه ابو سفیان مرتوی چې د صحابه پیغمبر باندې زمونږ روو بچو چې دومره کسان دی او داسریو تیار دی وسله بندی نو هغه چرغه دې ته دغه شوی دی دیو سوی چر زمره ز مخ مشنه د کار خطیب یا من غاتم ز مخ یعنی یو خو کوته رو سره لړو هغه واپس د خواراغ مدینې ته د غالی غلنه معبد خزععی اقتا دا مدینین مکیتا او نبی علیه صلاة و سلام ته چه مشرکین تو وایا ابو سفیان تو وایا چاقی دک کسیری زخمی انشیوی دیو زخمی جز مارے زخمی شن دیخ کار خواد کئی نبس خبره ارکی کوتو روکی روپ پی او غرزو آغا چاقی بانی للو جو پاگی چه خبر او تاو که روپ پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی پی د یاره ته وک او غسل خر فیدمنو ګرځولو او الله کامیاب طریقې سر د اغه دین را واپس کو دیږي کی اشاره کوي اغه صحابه کرام الذين استجابوا لله والرسول اغه کسان چې کو قبول کړه حکم د الله او د پیغمبر پس د عین اصحابهم القره چور سی دي ته تکلیفه للذین اد باردا کسانو آسانو چهلا چه کڑیو من هم پا دی که من هم صحابه کرامونا من هم دیزه که تبغیز دپارانو چه بای صحابا بلکه بیانیه دی تول صحابه کرام واتا قو اوزان بچ کڑی دی دی شرکنا اجر رزیم بلرلویا اللذین آکسان قال هم الناسو چوی دی تخلقو اگا جاسوسو ان الناسا بیشک خلق ان مشرکین قد جمعو لکم تا سره جم شرستا د پاه ف شو ې کې داغ نه پهذادهمکارې کاغ لله ایمان ایمان و قالو اويديه ب الله کافیدي منلی والله وې مل او ډیر غړې موار دی فن قالب واپ شو اوی بنیمت من الله پهسان د الله سره و وفضل او دمال كاميابي تجارتو كالله فايدة منو قرزول لم يمسسهم ونرسيد غيتاسو ساكسم تكليف واتبعو دي ولاتو لا رزان الله رزامن ادع الله والله قده پاك ذو الفضل عظيم ذو فضل عظيم خواهون دفضل البيضي انما ذلكم الشيطانو بشك داكار الشيطانو يخوفون چیه رولی اولیاء هاو پا ملک و رخ کم سره چاگه د دشمن سفت کی ویده شیطان ده کم بنده چره دشمن مرست قیر او ستام مخالفت کی ویده شیطان ده فلا تخافو هم پس میره که ردینا خافو نی او یه ایک زمان ان کنتم مومنین کچره تاسا مومنان بیا مومنان تاست والله حزن کا غمجندنې ک تا اللهنا کسان اصاره اوونه چې تلوار کې فکوپې پ کارون د کوفر کئ ان نه دي لا ظور الله نقص نشیور کولئ دند الله تا چېعادنظرري یا دوستان د اللهته ی نظرې نقصان نشیور کولئ یريد الله و را الله الل ااجاللهم دا چې او ب نهکرزیره حزن سیسا فی الاخره پاخرت که و ده جنت نه محروم و لهم دیر پارا عذاب اعظیم عذاب لیده اناللزین بشکا کسان اشتره و الكفره جو غره که کفر بالایمان ای پا بدلر ایمان که لینظر اللہ چره نقصان بونه که دین دا اللہ تا شئا ده و زره و لهم دیر پارا عذاب اعظیم عذاب درناک ده وَلَا يَعْصَبَنَّ الَّذِيْنَا بیاده یا اسوال دا پاکی او اگه دا چی خواه مسلمانان خواه پا حق او دا مشرکان و دشمن پا نا حق کری تا دا دومر مال ولدیل ورکل ری دا جو دی پا حق باندی ری زکمال دار ری اللوینا وَلَا يَعْصَبَنَّ الَّذِيْنَا او گماندنی کیا کسان کفرو <تصفح> چی کافران دی انما نملی لهم چی بیشکا خیر ان غورا دی لئ د پاره د نفس نردی دا گنه دی ر غورا دی د مالت ا دامل د دولت چې ما دی ل دی او دی بانس رازینا نگنه دا ااسو دی بهتر دی الا وینا نه مالت م مال ورکړه دی سلام انما نم ل لهم بیشکه مال زما دی تا ل یزادو د ر پای زیات چې اس ما پ گنا یو سړی نا باطل پرست والله ول عمر ورکڑی دار دیر پاره ورکڑی چه دې توبتهیبشی آ کو توبتهیم نشی نه په ګنااونو کبنورم مستغرق شي نور ومغیږي غرق شي نور ول الله ذات ورکی او دغه څو خار بار زال چې کمنه په مقدس بکوانې ګوردي او رسوا او ذلیلې ایسو کسو که څو که زندکی ځکه د باطل پرست نه چې کمنه ناغدار الله دا غمان پهې بانهمه کوه والله همدي رپاره ذا په مهمین از سپ کوون کې معکان الله او نه د الله او سوال پیدا دا شو یاره مهممنان او بل طرف د دشمن دی نو دا جا د سره پریبان دا مقر را دقرران دیځ کې دغې بیان کوي ماکان الله د الله ز ال الممننی چې پریزم مؤمنان علاما په حالت باندې انتم چې تاسو علي پاره حتا عددینه پاره حتا تر دې دی ان رځره پاره يميزل خبيسا چې جدا کې منافقو مننه طيبه مؤمنان با جهاد در پاره دی چې د منافق او د مومن پتو تو لګي چې سخته امتحان کې شوکا وكه لګي نو مؤمن به جدا شي طيب دی او خبيس مناط دی د سرو اغلق انت سربو باسی اداویا منگا پکی نیو ویتا پکی میا حت تایمیز الخبیس منت پیو اچه امتحان تیر شی نتبای کدیخو دیده تیره تیره جیب و سر بیاوی ارمان نن منگا نون واسه غنو بارا نلولو او ما کان اللہو انا دیا اللہ لیت لیاکم چه خبر کتا سوال لگه پکی و بانده واللا الله لیکنه ال لا طببی من کوي پیغمبران د پیغمبرانو خپله نامشار چاته چ غړی غبانې اللهڅقببر نه او که پی غمبر تو نه امب او ل غیب دي بعض با واقعات د غیبې چې غې تعلق دوا سره ده او ا هغه بل چابانې ن چې دغه کدل پهامې نوبل لاې په شقیو کې په پیغمبران دغ باندې تامینو کچقینو کې تاسووت تخواو پرزګارو کې پره کومستا دپاره اجر نه ځ بللهلویا وَلَا يَحْسَبَنَّ س نهنا او غماندن کیا کسان بخیان سب نه مفول اول بخیل کې بخل کې بخل ولا یا س چې شمطاء کې بیمه پاس باندې یا تا هم الله چور کړه الله من فضل هې دې مهربانه خپلنا هو چې دا بخل خير اللهم دا غره دیه پارا در دې پار غره دی ودنه دی غره را دې جن بي السلام فرمای لا سمعو الشحن واخلاص ناجمتي شمطاء اخلاص په قلب مؤمنين وجود مؤمن کې در زود مومن که شح او ایمان دا نیوزه که گی چه مومن در یو طرف تا بخیرمی آبل طرف کامل ایمان والی ننن داسه نره نا علاوی دا گمان بخیران که چگنگان منگل خدای علاوی نار بله وابل که دا شر اللهم ناکار دیر پارا سی تو وقونا زر چوابا چولش دیتا فقالا که ما مال کله چې دې پښیمتیا کړو وا دی پاره یومل قیامت پر قمت باندې گنجې مار بتنه جوړ شي وخا ما چې دا غین زکات نه دی اخلي خیرات ته نه ورکوید الله پونم زکات اخلي نو مال پاکیته نه ور اوسته هغه نه به گنجې مار جوړ شي آدلر ریسینه باندې وای ټک بولور کوي او وی بچی داست هغه مارومز گنجې مار زهر پکې وی دی سای تو وقونا مع باخلو بیه و مل قیامت ولله نیره دا مال یوسری جمع کی اخرچ کیه نا دا لا پونم باندې نه ورکی نو اخر الله ته پات کیږي نو چې الله ته پات کیږي دا لا پونم باندې ورکه کنه او خاصه لا میراث السماواته پد که د اسمانونو دی ول ارض زمکو ری ولغه ديفع بما فاسو تعملونا چکوی تاسو خبیر خبردار دے لقسم اللہ یقینا اوری اللہ وینا قول اللذینا وینا داکسانو قالو چوائی ان اللہ بشکال لا فقیرن عجز دے ونہنو اغنیا او منگا مالدارانیو داوی خوا تو دا او بکر صدیق رزیلانو بیان دے انفاق فی سبیر اللہ کو یو یہودی راغی فین او ورته ترغیب ورکوه چې مال لګوا د الله په نوم داغه اسلام الله بدل بدل درک بیا بی بی بی تا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وي نو عقب خان لږ مونږ نه قرض مال غواړي وایو نو ویلې وي الله جز دی بیا صدیق رضی الله عنه تا وي مال و لګوا نو چې ته مالو کې الله بدل دوچن بدل درک ناغه وي خان لکه څو ځار پښې مارا غ اوکړ او بکرېديکر زلاو د لاس دواه جوړه کړو چې خله شو او را خلاصې کون په بل واړه خو داره مزاج م خوګوره سخت هم داسې وخه که کې دا خونه دانه چې تاان نهپ او لنډ جوړ کړي ه زارې جوړه کړي چاته نو د هو غت کو نه د بد وک کوي یاره پلانې ډیر خ سړی دی چام لا خوا نه پس لاخوا نه دا سړی دی <تصفيق> دا هره سره وګنه حساب ها سره سی سیګه اقا حسینا کی او غسکی استر ګرو باسی غسین دا امخ سوری نبی له و سلام چې کله غسب جن سنگه بو دا مخ مبارک به داسو چې تابو نار پک ولنه نا چورشي داس داننجی به سرو د غسینا ا دې چماس تقونه دا دا د پک دغنی کنه ز کله شپک نه نا هغه سپېړ یې ورک په بل باندې واره ای وای چې په له دې اړه خبر نه الله یې دا خبره چې مونږ مالدارانو الله جز دی سن كتبو لكم مونږه ما قالو چوي دي وقتلهم الانبياء او جلدي بي غمبران بي غير حق او بي جرم ونقول بو اي مونږ ازو قوسك عذاب الحريق عذاب سدون کې ذلک دا عذاب ما بصور داګه قدمه چې لګلې وې دي کوم لاسو استادو وان الله आदेश کاله لې سام دې بي زلهمين سکه ظلم كون کي ل العبيد او سکه samband ban باند نه الله چا سر ظلم او ذاتين کوي ای چا سر ظلم او ذاتين کوي بلکې دا غد عمل مطابق کنيتنا کن الله ول لقبد لول کې کبدي کړی الله ول سزا ورکي الله نو امن الرسول الذين كسان قالوا جوي ان الله बेशक الله عهد الينا حكم کردې مونږ ته الله نوامنا یقین من کولې رسول او پیغمبر حتى اتر دي پوری ياتينا چرولې مونږ ته به قربان داسه حکم دي دې صحابه کرام سنگل صفحی بیان رئی سورة الانعام آئیتو گو رئی یو کم نبی او نوستی او نوی دیکھوئی نوستی او نوی اولائک الذین آتینا هم والحکم والنبوہ فا این اکفر بهاها فقد, بها فقد بها کل و کلاب لیسو بهاک به کافرین فقد د و کل ناب قول لیسو به کافرین منګاتې ار کله دی داس خل داسې قوو چې نه بغین کار کوون کې ته او سلمانې فارسیو داررن کې ملگرینو او لا کل لی نهه الله ف او داو مقطته اولائک اللذین دا کسان دی ادعهم الله چې مضبوط کړی د الله فبهداه او مقتدیه پس روانشه په لار ا د دی باندې حدیث کې نبی لسلام فرمایلی دی اقتدوا بالذین بی ابوبکر و عمر وتعسروا ان شه په دوه کسان باندې یعاو بکر دی او عمر دی واغی پس تا روانشه بل ارداغی بانده روانشه قرآن سو زای نورم آیتون نزیار چطره اللہ در خفل صحاب اکرام در بندگانو صفحی ذکر کئی سوی وَلَقَدْ عَفَ الله عَنْكُمْ یقینن ما فی قلده اللہ تاس و تا تاس تا اللہ ما فی درکلی را او در محکن درکلی دا عَفَا عَنْكُمْ تاس و ما فی درکلی دا اصول چه ما فی نمانی ده دیو جنا ده شیخ الاسلام امن تیمیا الله مطلاله عقیده واسطیه که اقوی لری چه ده صحاب اکرام اصول بدخواه دی او تان پاقیبا نلگی نو ده ساله ده زندگ دی ده نا بل ناکار ساله نشتره ده ده زندگ ده انگه صحاب اکرام واجب الاقتداد دی د پیغمبر نرسته دا غلر د بیا صحابه کرام دي او که صحابه کرام اقا مونږه د کسي او غریبان الله او تا نعوذ بالله او ايو او اورېل شي غریبد نام شي ټول دل چې کم نهغه بد ناميږي ټول دی نه هغه بد ناميږي دي غو بدینری دماودی کتاب خلافت ملوکیت هغه وګره نه دغه با کې سفيري چې هغه صفو بنده دا کله عثمان رضی الله عنه هغه ته ویید وی خائنو د خیانتګرو حالان کې طبری نقل کړی لري چې عثمان رضی الله عنه هغه ما د بیت المال مال نه تقسیم کړي انما اقطسمو ممالی ما خپلو تف سیم کړه مالو ما خپل مال ور کړه دے نشي د بیت المال مال یا د مسلمانانو مال باندې ور کړه خپل مال تقسیم کړه تبري هغه نقل کړي دي دریم دل کدي وینا نه هغه مال ور کړه خپل خپلوانته کله به وې د ما عویرز لانو پا اقتدار کې په خلافت کې بدنظمي کې کم نه راغله راغل را و وایسه بدنظمي راغله و هیڅ بدنظمي نه و نکاله به وی معاویر زلانو هغه د شیخین او د پالیسین اوړیدلو د شیخین او د پالیسین کې کم نه ورو هغه وړیدو او پالیسی بدله کړل او نکاله به وی دا معاویر زلانو او حضرت لی ریزلانو برسر منبر چ کمندنو حضرت علی رضی اللہ عنہ اگته به کنزل کول سبوشتم به اگته کول او دغه به خلق ناستو او دی بلګیاو وعادتول دروغ دی دا ټول دروغ دی او قران دا صحابه کرام صفای چ کمندنو اگب بیان کول را دا, دا رنگه خلافت ملکویت او کس ما کسم اعتراضات په صحاب اکرام بان ری آج کمده نکلی ری یو اعتراض نره دو صف اکسو سولا دا خلافت ملوکیت صف اکسو پندرہ صف اکسو نو صف اکسو پچتر صف دا صفی داگو گونتا تا باندازو لگی وی خلافت ملوکیت کی داقصی دی ہوئی آقوی اردو کتاب دی وغی کی نه وی تاکتلی ری صفحات پا دل منگ درکو چې دا صفحات دا خلافت ملوکیتو گورا نا به بیندازو لگی چې او دا سویلی دی او کنستا چشمی کار نه و تاوینی نا نا تا بیا غروم نوینی تاتا و ایسم بیا تاتا دا بل پا سترو که خسنق کاری پا خپل سترو که شاتیر نق کاری تاتا تا. بیا چه کامدن اداغ کاری بیا د صحابه اکرام و صفائی کتابونو هغه جکار کوله ده دا. دا ابو الحسن اشعری داغه کتاب اصول الابعانا هغه داغه کتاب دی فی اصول الدیانه صحابه کرام صفائی بیان کوله ده تحفه 12 شریعه ده شاع عبد العزيز رحمت الله علی ده صحابه کرام صفائی بیان کوله ده العواصم من القواصم دا قاضی او بکر ابن العردی دا کتاب در صحابه کرام صفائی بیان کړی دا وی وی دی ما دوری سی وی ویدی ما زکه دا غی جوابونه نکړل دا دا, دا کتابونه ما جوابونه زکه نری کړی چې دې دا صحابه کرام وکیلاندی دا صحابه وکیلان دا وکالت کئ نماز کوی دا غی تا د شیگانو وکالت کوي او دغه کتابونه هغې د صاح کرام وکالت کوي نه تاته شيیانو مبارک شي او منږې صاح کرا چې کم مبارک شي شی شیگانو تقریبان سلورش اعتازات په ساح وکړی دي او د شپپې تک دي ن پ اوو داې او خو شو دغه چاته اندازه لږې پته لږې چې دغه کتابونه و للی ارسل مسل دا وګران تفهیمات القرآن هغه وګران ته تا بندازو لګي چې د انبیا و باره کې یاد صحابه کرام باره کې هغه څو خلخو دل انبیی نو د په یی صحابه کرام هغه نه د فریح ان دې یغه کې اسلام اسلام کې داس وچ کلو چې داس پاک دامن خلک به کمې چې درو باسمه او هغه مدعون کما او باندې اعتراضات او کما ندار قلم او پن چې خوځېدلې او کتابې لکو ن په سهحاب به کرا منندې او دغ لار چې کمونه هغهه به لګې نظر نه لږې او لګابې کله به یو کتاب ل کل او کله او بل لې و د الله فل سان د جووار د پاه ډ کم نه نوشته دی جواب